І, випнувши свої гаптовані золотом груди, він з нахабністю видивився на збентеженого софту, чекаючи на відповідь. Правовірні аж цмокнули. Правда? Суща правда. Він як вийняв їм з уст ті слова, які вони могли б сказати в відповідь софті. Тільки хаджі бекірове серце спалахнуло гнівом праведним і мечучи блискавки з очей, він гримнув на Септара. «Мовчи ти, поганий наймите г'яурів!» Та Септар не змовчав. «Ей, старий, я знаю, тебе заздрощі хапають на мої зарібки, яких ти через власну запеклість не маєш!» Ах, все була правда. Глибоко, старанно, затаєне правда. І хаджі не витримав. Забуваючи на свою повагу і гідність, Хаджі він схопився з місця і все своє обурення виплюнув в лице Септареві. Кепек! А смак кепек! Скажений пес! Очі у провідника налялись кров'ю і вилізли наверх, як у барана. Здавалось, діло скінчиться погано, але Септар переміг себе. «Ей, старий, пильнуй своєї бороди, коли присвятив її!» погрозив він хаджі. І, круто обернувшись, відійшов, насвистуючи до танцю. Софта отетерів. Чорні очі його стали круглими й великими, в них малювався жах. Він чекав, що зараз розступиться земля й поглине зухвалого септара або грішник знайде собі могилу під руїнами башти, по каменю розібраної обуреним народом. Але все було по давньому. Земля не розступалась. Башта стояла на місці, і навіть правовірні сиділи спокійно, не нічого не сталося, не вони цілком поділяли септареві погляди. Ба, навіть за хвилину почали розходитись, вимовляючись тим, що вже пізно, а завтра чекають на них справи. Збентеженим, здивованим поглядом водив Софта навколо себе, в голові його не мов щось світало. Пута шайтана. шепотів він синілими устами, звернувши бліде обличчя до обуреного хаджібекіра. Але той в безсилій злості лишень плював та сипав прокльони. Останніми покинули башту хаджібекір та софта. Мов привидиті сунулись вони по залитій місяцем вулиці, волочучи за собою довгі й головаті тіні. Сумні й розчаровані виливали старі один одному свої жалі, і немов спочуваючи їм, зітхало віддалік море, та тоненьким голоском плакала в гаях сплюшка. Запис здійснено на студії Книга в голос у 2007 році. Текст читав Петро Панчук.